«Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ чотирнадцятий. «Я думаю, ми домовилися», – сказав Жофрей де Пейрак, збираючи пергаментні карти, що лежали на столі. Він склав їх у стопку, щоб вони не згорталися трубкою, поклав на кути чотири важкі камені, що відливали тьмяним близьком смоли. Плавання, в яке ви попросили мене взяти вас, принесе свої плоди, дорогий перо. Оскільки, навіть не сходячи на берег, ви знайшли собі компаньона, якого збиралися шукати в Європі. Мені здається, срібна свинцева руда, знайдена вами у верхів'ях Міссісіпі, дає достатні гарантії збагачення при простому подрібненні та промиванні. Так що підприємство варте того, щоб я фінансував експедицію і брав участь у ній разом з вами. У вас самих немає ні коштів, ні знань, щоб експлуатувати родовище. Як ви сказали, ви вкладаєте у справу свої відкриття, а я надаю гроші, щоб отримати з них прибуток. Про розподіл прибутків домовимося пізніше, коли вивчимо все вдома. Обличчя Ніколя Перо зазвичай таке незворушне сяяло задоволенням. Поправді сказати, пане графе, коли я попросив вас взяти мене на борт, знаючи, що ви йдете в Європу, у мене була з цього приводу якась думка, адже в наших краях ви маєте славу людини дуже вченої, особливо в тому щодо рудничної справи. А сьогодні, коли ви кажете, що дасте мені не лише необхідні кошти, а й ваші неоціненні знання, то для мене досить таки неосвіченого трапера, мешканця лісів, це змінює взагалі все». Адже я, як ви знаєте, народився на берегах річки Святого Лаврентія, а тамтешній освіті далеко до тої, що здобувають у Європі. Жофрей де Пейра кинув на канадця дружелюбний погляд. Не майте надто великих ілюзій щодо інтелектуальних можливостей Старого світу, мій хлопче. Я знаю їм ціну, вони не варті і половини хвоста вашого американського койота. У гуронських та Ірокеських лісах у мене багато друзів. І дикунами я вважаю не їх, а європейських деспотів і їхніх придворних. На обличчі канадця позначилася недовіра. Правду кажучи, він з радістю відчував знайомство з Парижем і вже бачив себе серед золочених карет у своїх утряній шапці і чоботях із тюленячої шкіри. Але доля розпорядилася інакше. І будучи реалістом, він сказав собі, що все робиться на краще. Отже, ви не надто на мене сердитесь, знову заговорив граф, який завжди швидко вловлював думку співрозмовника. За той поганий жарт, який я зіграв із вами зрозуміло, мимо адже мене самого штовхнули на це непередбачені обставини. Наша стоянка в іспанському порту виявилася коротшою, ніж я припускав. Я й гадки не мав, що нам доведеться спішно відплести і піти на ларошель. До речі, на край ви могли зійти на берег і там. Берег здався мені не дуже гостинним. Та й вас не годилося кидати в такому скрутному становищі. Ну, а якщо вже ви зацікавилися моїми проєктами, я зовсім не шкодую, що довелося пливти назад, так і не ступивши на землю метрополії, звідки прибули на річку Святого Лаврентія наші предки. І потім може статися, що там я нікого і не зацікавив, своїми далекими землями, і мене побібрали до останнього ек'ю. Кажуть, люди в Європі не дуже порядні, взяти хоча б цих гугенотів, які зараз знову мучать наш слух своїми псалмами. Канадець у роздратуванні підвищив голос. Спочатку їм дозволили співати їх лише ввечері, а тепер вони співають уже тричі на день, начебто задумали цими своїми заклинаннями вигнати з голос злих духів. «Можливо, саме цього вони й хочуть. Наскільки я міг зрозуміти, вони аж ніяк не вважають нас святими. Похмурий і сварливий народці гугеноти», – пробурчав Ніколя Перо. «Сподіваюся, ви не збираєтесь брати їх у нашу експедицію, щоб добувати руду за тисячу льє від берега у нетрах ірокеських лісів?» Бачачи, що співрозмовник довго не відповідає, канадець занепокоївся. Але граф похитав головою. «Ні», – сказав він. «Звичайно, ні». Ніколя Перо ледве втримався від іншого питання. «А що ви з ними робитимете?» Він відчув, що грав щось напружено обмірковує. Його думки далеко звідси. Справді, у співі псалмів, що розносився морським вітром, який, здавалося, повторював ритм безперервного биття хвиль, «Було щось таке, що розбещує душу, що навіює смуток і якусь незрозумілу тривогу. Коли такі пісні співаєш із раннього дитинства, не дивно, що стаєш не таким, як усі», подумав Ніколя Перо, хоча сам він аж ніяк не був ревним католиком. Він порився у кишенях у пошуках трубки, не знайшов її і залишив марні спроби. «Дивних переселенців ви везете до Америки, мансеньоре. Ніяк не можу до них звикнути» не кажучи вже про те, що присутність на кораблі усіх цих жінок і дівчат діє на нерви екіпажу. Вони вже й без того були незадоволені, що ми не зайшли, як було намічено до іспанських портів, і повертаємось, не продавши видобуток. Канадець знову зітхнув. Йому здавалося, що граф його не слухає, але той раптом спрямував на нього пронизливий погляд. «Отже, перо, ви попереджаєте мене про небезпеку». Не зовсім так, пане графе. Безперечно, я нічого не можу сказати. Але ж ви знаєте, коли проводиш усе життя блукаючи по лісах, починаєш заздалегідь чути недобре. Так, я це знаю. Відверто кажучи, пане граф, я ніколи не розумів, як ви могли ладнати з квакерами з Бостона і водночас дружити з людьми зовсім на них не схожими, на зразок мене. На мій погляд, на землі є дві породи людей, такі як квакери і не такі, як вони. Якщо ладнаєш з одними, то не ладнаєш і з іншими, але ви виняток. Чому? Бостонські квакери чудово вміють робити свою справу. Вони, наприклад, дуже майстерні у торгівлі та кораблебудуванні. Я замовив їм корабель і сплатив запрошену ціну. Якщо що й може дивувати у цій історії, то тільки те, що вони довірили мені незнайомцю який з'явився з мусульманського сходу на старій шебеці, пошарпаній бурями і сутичками з піратами. І ще я ніколи не забуду, що саме скромний квакер, бакалійник із плімута привіз до мене мого сина, без вагань пустившись заради цього в багатотижневу дорогу. Адже він нічим не був мені зобов'язаний. Граф підвівся і дружньо поплескав канадця за бороду. Повірте, перо, щоб створити новий світ, потрібні всякі. І такі бородаті, неуживливі гріховодники, як ви, і такі праведники, як вони, часом суворі до нелюдства, але сильні з гуртованістю. Хоча наші ще не показали себе. Він повів підборіддям боріддям у бік дверей, через які долинав в черговий псалом. Це вам не англійці. З англійцями все простіше. Якщо на батьківщині справи у них починають йти погано, вони знімаються з місця і їдуть. Пускають коріння десь в іншому місці. З нами, французами, все інакше. Ми одержимі пристрастю до нескінченних міркувань. Дуже хочемо виїхати, але водночас не проти лишитися. Відмовляємось коритися королю. Проте вважаємо себе його найвірнішими слугами. Я згоден, із цих гугенотів нелегко буде зробити надійних союзників. Вони відмовляться від справи, якщо вважають, що вона не потрібна богові. Однак працювати заради однієї слави господньої, як би не так, гроші для них дуже важливі, але вони не бажають говорити про це вголос. Жофрей де Пейрак нетерпляче крокував салоном. Спокій, із яким він недавно схилявся над картами, покинув його. Тільки на спалуби почувся тужливий спів протестантів. Славний канадець відчув, що зараз капітан думає не про нього, а про цю спільноту малоприємних особистостей яких він чомусь узяв на свій корабель. Граф міркував про них із такою самою зосередженістю, із якою перед тим роздумував над перспективами видобутку срібла, знайденого канадським трапером у верхів'ях Місісіпі. Дещо вражений тим, що йому більше не приділяють належної уваги, перо встав і відкланявся.